Itt. és most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt lehet. A vonalban Gyurcsány Ferenc, jó reggelt. Jó reggelt. Megkaptad az utolsó SMS-emet? Igen. Jó. Erről majd Igen. négy szem között. már megtanultam azt, hogy mi való a műsorba, és minden, mi szólsz hozzá, hogy fejlődök. Nagyon ügyes vagy. De ne, nem, ez nem, azt kérdeztem, hogy hogy fejlődök. Ez nem ügyesség, ez nem, nem egy taktika, vagy nem egy, nem egy metódus a részemről. Mert szét tudok választani dolgokat. Szándékos változtatás. Azt kérdezem tőled, hogy te hány éves korodtól vagy felnőtt, ha tudod ezt? Tehát, mert ugye engem, engem ma se tekintenek felnőttnek, ami nekem valamikor a célom volt, most már nem az, de te eh, magadat férfinak mióta tudod, ha egyáltalán annak gondolod magad. Bármit nem nem élek, hanem, hanem amit férfinak tartanak hát, a társadalomban. Hát fogalmam sincsen, nem? Talán valamikor a 20 éveim közepétől gondolom én. Um, Némileg emlékeztetni fog a mi beszélgetésünk néhány elemét tekintve, egy korábban elhangzottakra. Eee, azt kérdeztem talán egy órával ezelőtt elsimon Lászlótól, hogy mi szól hozzá, hogy azt írja a magyar nemzet, hogy két év alatt 8,7 milliárdot bukott az állam a letelepítési kötvényeken. De itt nem a letelepítési kötvényekkel folytattam, hanem azt kérdeztem tőle, és itt eltekintek attól, hogy további idézeteket vegyek onnan, mit szólsz ahhoz, ahogy a sajtó egy része? Megváltozott a g A után. Hát sem tudta, hogy a konfliktus ez e, mit fog eredményelni Simicska és Orbán között. Te erről a konfliktusról tudtál-e korábban bármit is? Nem, nem. Érdemben nem, vagy nem többet, mint amit te hallhatsz, Teste időnként mozognak és kapcsolatban vannak a közélettel. Sem egyik, sem másik emberhez semmilyen fajta a módon nem állok közel, nincs vileg. Arra kérlek téged, hogy én most egy nagyon messziről jött ember vagyok, de beszélem a nyelvedet. Légy szíves, nekem egy-másfél percben össze a saját szavaiddal. Mi az a génap? Mi történt? Hát egy hosszú emberi politikai barátság végét jelentette a miniszterelnök és legbefolyásosabb odigarhája között. Ez utóbbi nem pontosan ismert indokok miatt egyszer csak arra ragadtatta magát, hogy nyugtatástéket nem tűrő szavakkal, férfi testednek minősítette a miniszterelnököt, és ezzel lényegében megszakította kettőjük. Viszont azóta a korábbi barátság helyett egy versengő, kritikus kapcsolat van kettőjük között. Azt kérdezem, tölte, hogy ez földrengés volt-e vagy sem? Lehetett volna földrengés, eh, azt gondolom, hogy nem volt az végül. Eh, Akkor persze módosíthatunk, hogy földrengés volt, de nem hozott létre cunamit. Nagyon pici amplitudió földrengés volt, van-e ebben még annyi potenciál, amit lehet földrengés, azt nem tudom. Azt kétséglen megmutatja a miniszterelnök erejét, hogy viszonylag gyors látján ezt a viszonyokat, és a korábban már elkezdett építkezés Mészáros Lőriczés körzetében onnantól turbófogonatra kapcsolt. Láthatóan ma ő a legbefüjásosabb pénztartó vagyodhalmozó ember a miniszterendőtt én Gondolom, hogy legalább részben a miniszterendőtt javára is. Ugye én egy szemlélő vagyok, ha tetszik, egy pipsóban vagyok, attól függően, hogy mennyi pénzt dobok be, néhány másodpercre vagy percre felmegy egy ablakon a redőny, de belül akkor sem vagyok. Azt kérdezem tőled, hogy az, ami történt, az ahhoz vajon kell-e valamiféle tudományos irodalom, vagy ez valakinek az egyéni észjárását követően természetes módon következik be, vagy ennek igenis van olyan kézikönyve, mint amit egyébként adott esetben valamilyen szakmában valaki használ, amikor azt elsajátítja annak a csinyát binyát Te a Simicska-Orban konfliktusról A hatalomgyakorlásról beszélek, amit Nekem, Fideszes barátaim, a szószoros vagy a szóátvit értelmében egyre többször beszéltek nekem a hatalomgyakorlás technikájáról, és én sokáig nem értettem, aztán egyre jobban értettem, és az a kérdés, hogy van-e ilyen kézikönyv, függetlenül attól, hogy én ahhoz hozzáférek-e vagy sem, és ha hozzáférek, akkor tudnám-e alkalmazni, hiszen kétségtelen tény, hogy a hatalomgyakorlás technikáját alkalmazni ahhoz olyan embernek kell lenni, aki egyébként hozzáfér olyan eszközökhöz és olyan instrumentumokhoz, amelyekhez én nem. De hát banális dolgot fogok neked mondani, de hát legkésőbb a Machia a fejedelemtől számítva itt azért nagyon sok hivatkozási van. mondjuk a modern társadalom pszichológiáig bezárólag. Egy könyvet nem fogsz találni, de nagyon sok olyan könyvet találhatsz, amely arról szól, hogy hogyan lehet a hatalmat megszerezni, valamilyen hatékonysággal gyakorolni, ugyan kell szövetségesekkel, ellenfelekkel bánni. Te Fog... ilyen könyveket egyébként olvasol? szakmai ártalomként? Nem, nem, nem egyáltalán nem. Amikor e, lemondtam 2009-ben és egy jó évig nagyjából nem csináltam semmit, akkor bizonyos impulzusok hatására nagyon sok társadalpszichológiát olvastam, amely járt egy felismeréssel, hogy tudod, e, ez a sok tekintetben a felvilágosodásig visszanyoló racionalitása a baloldalnak, de egy alapul azon, hogy az közéletben ilyen módon emberek mérlegelnek hasznok és költségek között is a végén döntenek, miközben jelentős részük egyáltalán nem ezt teszi, hanem az ítéletük, amit a végül meghoznak, az valamilyen csoporthatás következőnyeként alakul ki. Tehát a politikában a csoport fontosabb az egyén. Nagyon banális, de itt ezer kísérlet, a van a társadalompszichológiai kísérleti tudomány dönten 45 után, alakult, ki, nem függetlenül hozzáteszem a holokausztól, hogy az olyan történhetett meg. Nekem ez akkor egy ilyen nagy felismerés volt, hogy te jószános is. Ha ezt korábban is, is lehet, hogy másként is lehetett a politikát csinálni. Az! hogy a jobb oldal, ha ez egy megfelelő kifejezés, úgy élte túl e, ezt a tavalyi eseményt, ahogy túlélte, bár lehet, hogy ez még nem is tavaly, hanem még régebben volt, én már elvesztettem a fonalat. E, azt kérdezem, hogy az valójában minek a következménye vagy nem élte túl, vagy túlélte, de az, amit elszenvedett, annál sokkal több, mint amit látunk. Legfeljebb e, a kritika és a kritikus másik oldal tette azt lehetővé, hogy viszonylag száraz lábbal tudott kievicskélni ebből az, aki aztán aztán azt a jobboldalt, ahol olyan támadás kapott, amelyet nem telennek érzett, és utána átalakította a világát. Hát egyik oldalról persze okozott károkat, de az egy az elég jól szervezett, össze a tábor, amely összezárta a miniszterelnök mögött, két nagyon befolyásos sajtórdánomot a magyar nemzetetése értékét. De közben pedig, hát rapid erővel folyt a másik oldal újraépítése, origóval, népszabadságbezárással, TV2-vel. Oké, okay, de azt kérdezem, hogy szívesen tovább hallgatlak, de azt kérdezem, és a nép, a jobb oldali nép, ha van olyan, a szavazók? Ja, van olyan, de a szavazók nem kaptak elég muníciót ahhoz, hogy maguk is pillegelhessenek ebben, hiszen nagyon kevés dolgot mondott el, Csimiskelek a konfliktusnak a lényegéről, természetéről, azon túl, hogy nagyon csúnyán beszólt, hogy így fogalmazzak, azért aztán maradt a hit, hogy van a jó vezér, és van az áruló, és azt hiszem, hogy működött ez a formáció. Maga az értelmiség, az értelmiségi szerepét ezek után azt látod, hogy hogy érte meg, mert ugye én azt láttam az elmúlt időben, hogy tudatosan vagy tudattalanul, tehát nem szándékolt módon az értelmiségnek a nimbusza szépen lelet rombolva, és mire ez a géna bekövetkezett, addigra olyan helyzet állt elő, hogy úgy lehetett egyik oldalról a másikra átmenni, hogy az ember ugyan feltehetett jogos kérdéseket, de ha valaki nem válaszolt rá, azt megtehette anélkül, hogy közben azt a nép kikövetelte volna. Um. Az értelmiség szerepváltozása az ebből lényegében független. A részén van egy speciális kelet európai történet, a rendszerváltozások alapvető közéleti hordozója az különböző csoportok voltak. Az törvényszerűen megváltozott, ahogy nagyjából kiépült az új intézményrendszer és a politika professionalizáló. Máskorban meg itt az elmúlt alapvetően 35 évnek a átlakló tömeg médiája, a Facebookos világ, ahol az a fajta vélemény dominancia, amely korábban nagy kredibilitással képes volt egy mainstream véleményt fenntartani, amely döntődény értelműség a befolyás volt, ez szét Akkor hadd kérdezzek egy nagyot, nagy, nagyot ugorva, nem nagyot, hanem nagyot ugorva, min múlik, kedves Gyurcsány Ferenc, az, hogy 2018-ban kinyer? Hát nyilván ezer dolgon, tehát. De most annak alapja, tehát úgy értettem, azért mondtam, hogy nagyot ugródva, mert most ugye nem mondom, hogy mindent részletesen megbeszéltünk véletlense, csak arra gondoltam, hogyha ezek most tényezők, és van egy ilyen plusz jel, és ezt most aláhúzom, akkor mi az eredmény? Tehát, eh, én most azt kérdezem, mint hogy én vagyok a messzire jött ember, mindezeknek a figyelembevételével, és persze belátom, hogy rengeteg nagyon fontos tényezőt Magyarországgal kapcsolatban nem említettünk, mi az, ami 2018-at eldönti? Hát, hogyha először a saját oldalunkról beszélek, akkor nagyjából három dolog. Az első, hogy van -e egy olyan nagy story, egy nagy, egy big picture, amiben látja magát az ország, hogyha a jövőjét fölkézi. Szárador azt mondom ám, hogy van -e egy története az ellenzéknek. Ezt a történetet az ellenzék készíti el, vagy ezt hirtelen kapja a kormánytól, mert ez egy olyan történet, amiből lehet képet készíteni. Nem, ha, ha jól teszi a dolgát, akkor maga készíti -e, hogy ez a de muníciót, a kormány hibája, tévedése. Ez a kép, amiről te beszélsz, ez alapvetően a választónak az eszére, vagy az érzelmeire hat? Hát ugye azért alapszavája, ha jól érzem a politikai kommunikáció, akkor hogy inkább az érzelmeire hat azok sokkal erősebb kötődést, tudnak mint a. És amikor ezt az érzelmeire ható képet elkészíti, akkor mennyire fontos azt, hogy ezt milyen formában juttatja el hozzá, különös tekintettel arra, amit az előbb említettél, hogy végül is a rendelkezésre álló média kevés, de közben lett Facebook, meg ki tudja hányféle dolog, és a nemzetközi trend is azt mutatja, hogy önmagában az, hogy mit súlykol a sajtó, az nem biztos, hogy úgy jön be, ahogy egyébként azt a sajtóban elképzeli. Tehát mind múlik az, hogy ehhez az érzelmeket kiváltó képhez hogyan jut, hogyan jut hozzá a nép. Hát <gül> nézd, alapvetően befolyásoló, hát hiába van nekem egy kitűnő javaslatom, hogyha nem jutok el a választókig. Hát lehetnek egy kitűnő író, csak ha a könyövet kutya nem olvas el, mert nem, tűnt, nem találkozzák kiadót, akkor nem fog kiterülni, hogy egy kitűnő író vagyok. Erdöntő, és ezt a Fidesz sokkal korábban felismerte, és időként... Oké, okay, de akkor ezt a Big picture hogyan juttatod el a néphez? Hát így zárodnak azért a ö, ö, kapuk, de mások meg maradnak. Szóval olvasom, hogy bezárják a lehetőségét annak, hogy nagy utcai lakátok legyenek, nincsen most már televízió hirdetés, tehát a legdrágább műfők kimennek, a közösségi média mindenképpen marad, a direct mélyre, tehát hogy bedobál a az marad, a door-to-door -door kampány az marad, hát abból kell főzni, ami van. Min múlik az, hogy ez elég lesz -e, vagy sem? Mármint a győzelemhez mert a részvételhez elég lesz. Hát nézd, a legfontosabb nyilván az, hogy, hogy van-e hozzá elég intuíció, hogy akkor abban a utolsó fél évben mire rezonál a többség. Ezt nem lehet elemezni kvalitatív és kancitáit kutatásokkal, csak kell, hogy valakinek az eszébe, agyába, lelkébe valami, valami kipattan, és azt mondja, hogy ezt akarják hatni, ezt kell csinálni, erre fogunk rezonálni. Uh, nyilván vannak bűhelyek, amelyek tudnak ebben segíteni, de végül itt a, a utolsó döntésövelető politikusok politikusoké, hogy erről fog szólni az én üzenetem a választóknak. Azt kérdezem tőled, hogy ebben az egész történetben, amiről beszélgetünk, viszonylag konzekvesen viselked, de szerintem a viszonylag is törölhető. A jobbikhoz való viszonyulás mindaz, ami ott történik, arról mondanál pár mondatot, anélkül, hogy én ennél részletesebben kérdeznélek? Uh, eh, szóval amiben én meg a demokratikus koalíciót adjából erősen hisz, az egy tényleg egy, egy polgári világ, emberi méltó tiszteletében, szabadságjogokkal, sok mindennel. Most a ö, ö, sok tekintetben fasiztoid eszmikkel születésétől átítatott jobbik, az ezzel édesen szemben áll. Én ezzel nem jól túl kompromisszumot kötni érzékelem, hogy a párt előbb tálbor próbálja egy sokkal mérsékeltebb párt irányába vinni a Jobbikot. Azt sem zárom ki, hogy ez egyszer sikeres lesz, és akkor meg kell, hogy változzon az álláspontunk a Jobbikkal kapcsolatban. De hol az a pont, hol az a pont ahol hirtelen a mennyiség minőségbe át? Hogy erről nem érdemes beszélni, mert még nem következett be? Hirtelen történik meg. Hát mi vagyunk az egyetlen, akik ma még nem ülünk a Jobbikkal. Ezt utaltam, igen. Hatkozni. Lehet, hogy el fog jönni az a pont, amikor azt mondjuk, hogy a jó, különleges helyzetben már le lehet ülni. Aztán ezek egyre gyakorítmak lesznek, így nem tudom hány múlva, ez lehet, hogy öt lehet, hogy tíz, nem tudom. Azt mondjuk, hogy jó, hát ez egy... Ez ízlés, vagy uh, racionalitás kérdése? Uh, hát ez hülyén fog hangzani, hogy mondjam, tisztesség, elfűség kérdése, hogy... Uh, Fasisztoid kell nem kukert. Oké, rendben van, és akkor majd lesz egy rádióműsor, ahol megkérdezik tőled, hogy mondja gyurcsányáftást, nyilvánvalóan ez lesz mögötte. Hirtelen mitől sikerült önnek átalakítani a korábbi véleményét? A persze, de egy, de, egy, de, egy, de egy taktikai kérdésről te beszélsz. Van egy olyan. Eljöhet az időszak, amikor azt mondom, hogy mérsékel polgári váltojon jobbik? Hogy mikor azt nem tudom, de lehet ilyen, tehát ezt ne zárjuk ki. Van én különösen én, aki a magyar szocialista a tagja voltam egyetemista koromban, vagy mégiscsak egy kommunista párt volt, hogyha én azt igénylem, hogy fogadják el, hogy én demokrata lettem nem tudom mennyi idő alatt, én azt nem zárom ki, hogy egy jobboldali radikális előbb-utóbb lehet. De mennyi idő alatt lettél az? De én a nyolclan évek végén már több pár híve voltam. Nagyon bonyolult fogalmazásban, hogy túl nagy balhékat be okozzon ez, egy ilyen rendes lázadó, feleselő típus. Bármilyen hülyén hangzik, hogyha én nem péssekerülök hanem hanem nem tudom, az eltére ugye nagyjából annakolosztály vagyok, hogy a mai akkor lehet, hogy Fidesz-tal egy más közeg volt. A napkori ifjúsági mozgalom kevés direktpolitikával, sokkal több ilyen ifjúsági mozgalmi átítatva. Azt hiszem, hogy én is láttam teljesen világosan sokáig, hogy Alapvetően én is a vagyok egy eleme. Amikor meg elkezdtem látni, akkor megfordultam az Kozlikaista reform, kommunista irányba. Azt kérdezem tőled, hogy Karácsony Gergely, amikor a technikai koalícióról beszélt, akkor viszonylag, és ez nem tegnap volt, sokkal inkább tegnap előtt, akkor azért attól viszonylag gyorsan elköszöntek, függetlenül attól, hogy azért sokakat foglalkoztatott, Karácsony Gergely mindenféleképpen megelőzte a maga korát. De azt kérdezem tőled, ez csak most egy pont volt, nem ezt folytatom, hanem azt kérdezem tőled, hogy ami most ezügyben a médiában zajlik, a jobbikhoz való viszonyulás tekintve, te érted-e? Hiszen egyébként nagyon sokszor azt próbálják sugalni, hogy a média önálló, de a média mégse önálló, mert van mögötte valamiféle csoportosulás, politikai vagy pénzcsoportosulás, vagy egyszerre mind a kettő, és amit tesz, az nem véletlen. Igen, az nem véletlen, az eset tudjam, hogy tökségében. Tehát én csak nem hogy a média független lenne például a hirdetőitől, vagy a tulajdonosaitól. De e tekintetben téged foglalkoztat-e az, hogy egy tévécsatorna például mitől változtat egyik nap a hozzáállásán, és aztán nem elég, hogy változtat, de gyakorlatilag olyan módon viszonyul az ahhoz a párthoz, amelyikkel te ma még nem ülsz le, amely már szintén a barátinak mondható? De foglalkoztat, és hogy mondjam, nagyon alacsony intenzitással figyelek is arra, hogy ki mit mond, hogy az miért következik be. Hallok én időként megkérdezek mondjuk. Őt, televíziós vezetőt, vagy vezetőket, hogy miért történik, és akkor mondjuk a leg válasz, hogy annyi perünk volt már például a szóban forgó párttal, amelyet elveszítettünk, és annyit kellett már kifizetnünk, hogy kizárjuk őket ilyen a műsorokból, hogy nem bízunk mi ezt tovább. Én ezt értem, de a népszerűsítés az, azért az már egy másik kategória. Jó, de és hogyha valamit én nem tudok megakadályozni vagy érdemes befolyásolni, akkor sokat nem tudom rajta a fejemet. Na. Azt kérdezem tőled Feri, Köszönöm. ugye utaltál a 80-as évekre. Mi nem vagyunk egyidősek, te valamivel fiatalabb vagy, de nagyjából egy generáció vagyunk de te fiatalabb vagy. Azt kérdezem tőled, hogy az a 80-as évekbeli értelmiségi ö, mítosz és, és, és mindaz, ami az embert akkor vonzotta, ez már gyakorlatilag megszűnt? Vagy miféle gyors talpalóra, vagy ha tetszik, lassú talpalóra kéne nekem beiratkoznom ahhoz, hogy ma is értelmiséginek gondolja magam, mégse érezzem azt, hogy az az értelmiségi, aki lettem, ma az érzi, azért érzi magát idegennek vagy korszerűtlennek, a kettő nem ugyanaz, mert bizonyos dolgoknak a a percipiálása, befogadása és megértése nem megy, miközben azt gondolom, hogy a mentális állapotom nem romlott ilyen mértékben. Hát, még bizonyos értelemben könnyebb volt értelmiségeknek lenne a nyolcvanas években, mert vele vagy ellene. Bináris kódban lehetett gondolkodni, és miután alapján az értelmiségeknek volt annyi szabadsága, hogy a rendszer ellenzékeként viselkedhetett bizonyos körökben, ez egy különleges szerep volt, a státikot. Ez van, nincs így, de a a értelmiségi, de tudomásul kell venni, hogy egy sor közéleti kérdésre hát sokkal vagyóltabb válaszok vannak, és nem tudsz fekete-fehéren fogalmazni, meditálsz, érlegelsz, differenciált a nyilvánosság, nem egy van, fogalmat sincs, hogy mi átszódik a háttérben, a világban. Ez nem tudsz mit csinálni, én szerintem, szóval az értelmiségi szerep változott az elmúlt 30 évben, de nem maga az értelmiségi létezés lehetősége is követelménye. Hát megválasztott megválaszolta, részind nem, de azt kérdezem, hogy 9 óra után néhány percig még folytathatjuk, vagy pedig... Te útó vagyok Zalacsány felé, és a fél tízkor érkezem a GPS szerint. Értem, hát akkor akár hát, még folytat. Akkor még folytatható is. Ugye általában úgy szoktak lenni a beszélgetéseink, hogy aztán valahogy elvékonyodnak és érdektelenné válik. Azt semmiféleképpen sem szeretném, de egyelőtt se érzed azt, hogy nagyon untatnánk egymást. Most a hallgatókban bízzunk, hogy őket se. Hát, még nem, de a hallgatók lehet, hogy ég... Azt én értem, de azt kérdezem, hogy te még nem érzed ezt a vékonyodást. Még nem. Jó, még nem. ez egy fontos dolog. Arra szeretnék utalni, mert ugye erre 5 perc 9 óráig nem lesz elegendő, de felvezetném, egészen döbbenten néztem azt a videót, amit meg lehetett nézni az LMP vezetői és Varjú László között, én meghőköltem tőle. Alapvetően azt éreztem, hogy én ezt nem akarom nézni, mert kínos, de mindenkire nézve kínos, és tulajdonképpen le kéne itt most játszani csak azért nem játszom le, mert nem tudom, hogy ez egy olyan jog tehát nem, nem szeretnék olyan szituációba kerülni, hogy holnap valaki beperel engem amiatt, hogy ezt az anyagot egyébként nem adhattam volna le. Mert ugye poszletannárótól azt tanultam, hogy a téma ismeret azért nem árt, ha befolyásolja a diákságot. Ott ugye három ember az lmp ből amiben a legmeglepőbb sifer András volt, akit nem értettem, hogy hogyan került oda, mondani nem egy aktív politikus, és Varjó László beszélgetett az alkotmány -bírák választása kapcsán. Mi volt az esemény, aminek kapcsán. Ott Valjul tartott egy sajtótájékoztatót, vagy hogy hoz, mi hozta össze ott az embereket, ha tudod? De ott a Vajulászlak volt egy meghirdetett sajtótájékoztatója a parlamentben. Nyilván napok óta áll ez a vita, hogy jól tette az LMP, most mondhatjuk múlt időben, hogy támogatott négy alkotmánybíró megválasztását, kisegítette a figyelszete a harmad. és a döntés, a parlamenti döntés utána valjulnak volt egy óta ismert sajtótájékoztatása. Megtartotta. És a végére odaérkezett egy sok főselemtés csapat hozzáteszem, és hát, hogy mondjam, verbálisan elkezdték ütni várni a varjulacit. Aki, aki erre elássuk be nem volt felkészülve. Hát persze, de hát összítés, amelyik felkészülve. fölkészülve. Te másképp reagáltál volna ezt, most nem a varjú ellen mondom, de a varjú... A legjobban azt tette volna, nem tudom, mit tett volna, utána nem akarok okos lenni, de szíves elnézést, megsajnáltam a varjú, és hogy jön ahhoz a varjú, hogy én megsajnáljam őt? Nézd, az, az kétséglen igaz, hogy mikor utólag én erről értesítem, de nyilván nem voltam ott, és magam is lenéztem a videóba, én is az egésztől kellemetől éreztem magamat, de nem mondjuk a varjú szerepétől én meg tudod, hogy olyan... Teljesen igazad van, én ugyanígy éltem meg, de azt is vártam, hogy a Valu valami olyan viszont választod, vagy egyszerűen csak a gesztusa, vagy egyszerűen tudod az, hogy ez valami képtelen helyzet, tehát hogy lehet engem ilyen helyzetbe hozni, még az is lehetséges, hogy elhangzanak részigazságot, de ebben én most nem tudok mit kezdeni, de ez mind elmaradt, és ettől az egésztől valahogy így nyomtam el magamtól, mint hogyha egy képernyőtől az ember ha elszakad, akkor a valóság is megváltozik. Jó, tényleg ez olyan fajta lélekjelenlétet, olyan habitus kíván, ami nem biztos, hogy mindenkinek megvan. Itt meg kell, hogy álljunk, de... megvan, és akkor kérek tőled 6 eh, perc szürelmet, és visszahívlak. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Györgysejferencet hallották, és fogják még hallani. Itt? És most Közéleti Magazin Főszerkesztő Fiala János Gyurcsány Ferenc második rész, mert amennyiben szétválasztotta az elsőtől a hírek, mert egyébként nem második rész. Ugye ott tartottunk, hogy nem volt felkészülve, de mit gondoltál a kialakult helyzetre? Még nincs sajtótájékoztató, ugye a DK nem frakció, nincs meghívva, mi a helyzet, ami ezt szülte, egyáltalán mitől lett ez, nem mondom, hogy hirtelen, mert ez permanensen aktuális volt, de láttas létszíves mindazok számára ezt a folyamatot, akik minimális érdeklődést is mutatnak az alkotmánybírók megválasztása iránt. A vonalban Gyorsai Ferenc. Szóval e a demokrácia cizellája dolog, ahol demokratikus versenki zajlik, és soha nem tudhatott pontosan, hogy kinek van igaz egy adókérdésben ebben abban a valamabbat. Őt megengedőnek kell lenni. Hogyha elfogadjuk azt, amit a mai demokratikus ellenzék mond, az nem demokrácia, hanem akkor ez egy egyszerű állítás. Semmi olyasabb nem közleműködöm, ami az önként stabilizálja. Itt még erről van szó. Ezért mi ahogy az alkotmány, vagy az alaptörvény bolykottátuk, ahogy a bolykottátuk nem tudom, a választási törvény módosítását, úgy mindig bolykottáltuk az bírok megválasztását. Ez a helyesé szerintem. Nem lehet beengedni ennek a kormánynak és ennek a rendszernek, hogy magát demokratikus tisztetek mögé tegye. De lempé most ebből kiszállt. Hallom az érveiket, de azt tudom mondani, ha már a majtényilat is azt mondja az Ötlös Károly Közpocika Intézet, hogy sifferén téged becsülek csomó dolgokért, de itt alapvető tévedésben vagy, akkor nincsen nagyon kétségem abban, hogy mi járunk helyes úton, nem kell támogatást adni a Fidesznek, hogy kétharmaddal stabilizálja az alkotmánybíróságot. Jön először beszélt te megengedő magatartásról, ez egy könnyedén vagy lazán megvala, megválasztott és gyakorolt megengedő magatartás? <Szor> Viszonylag könnyen megy, de... Mit kezdeszte az én szigorúságommal? Dovjam a sudba? Én egyáltalán nem, hát mondom, a hallgatók attól szeretheti pillanatot. Nem, nem, nem, nem, nem, most nem a hallgatókról beszélek. Én az önazonosságról beszélek. De olyan vagy, de én sem egyszerűen eldöntöttem, mert... De azt értsd meg fel, hogy én se döntöttem el. Nekem van egy de... nagyon furcsa kapcsolatom a sifferrel, néha szoktunk beszélni zömében, nem adásban és inkább telefonom, mint személyesen, bár időnként személyesen is. De aki megnézi ezt a videót, tehát ugye itt mindig arra hivatkoznak a hallgatók, hogy nehogy valami olyan plusz információra hivatkozzon a fiala, amit egyébként nem oszt meg a néppel, tehát nem erről van szó. Csak azt tudom mondani, hogy a telefonbeszélgetésekben nem ilyen. És a személyes találkozókban se ilyen. De amikor nyilvánosan szerepel, akkor van valami olyan engesztelhetetlen gyűlölet, vagy engesztelhetetlen kelkáposzta, csak hogy ne a gyűlölet szót alkalmazzam, a múlt baloldali pártjai és azoknak mennyilvánulása iránt, és azt összefüggésbe hozva mostani prominensek között is legyen az MSP vagy DK, ami engem komolyan elgondolkodtat. Tehát, ami tegnap ott a vita hevében, ha ez egyáltalán vita volt, az AVH-val kapcsolatban mondott, ott nálam valami megszakadt. És ha te azt mondod, hogy megengedő vagy, én azt tudomásul veszem, ma már én se úgy reagálok, mint régebben, de könnyen lehetséges, hogy azt mondom, hogy oké, okay, rendben de innentől úgy folytatjuk, hogy az előző kijelentésért vagy kérjen elnézést, vagy pofonvágom, vagy lelépek. De az a bizasság nem nagyon érdekens sifferandás, tényleg, és ez nem ez elég is akar lenni. Nem tudom, mi van az ő lelkében, nem tudom, miért ilyen ő adott apropót, hogy engem megpróbálják legyen, de be kell valljam neked, hogy, hogy nem marad bennem még etekint semmilyen fajta szilánkat. Hát mit érdekel engem? Hát én nem vagyok én, hogy mondjam, az ő pszichiátere. Nem vagy a, te, nem vagy a pszichiátere, de az, hogy ezt te ilyen mértékben tudjat kezelni, azért az nem mutat arra, hogy valamelyest robottáválsz? Csak kérdezem. Hát lehet, hogy arra mutat, nem tudom. én. Mert azért én az emberekhez jobban vonzódom, mint a robotok iránt, függetlenül, hogy vannak beszélő robotok. Én most fel lehetem ilyen kérdés, én, meg én azt gondolom, hogy... Jó, de tegnap, ha eljutottál a videóban ahhoz a részhez, amit, ami, amire az előbb utaltam, akkor megosztod a nagy érdeművel is velem ebben a sorrendben, hogy mit éltél meg? Könnyen kitérhetsz, mondván, hogy nem látod ezt a részletet, de hát ez egy nagyon rövid film, tehát valószínűleg eljutottál ide. Nézzetek példanélküli esemény, bizonyos értelemben is, tehát hogy bárki ez egy nyilvános verbális kivélzési kísérlet. Oda menni valakihez, sportban körülállni, leülölteni a fejét is, áviházni, hát ez tényleg borzasztó dolog, azt gondolom. Beleértve hallgatni a varjúnak a védekezését, hogy ő egy bányás család. Tehát ő konkrétan azt értem, meg, hogy ki dob már oda egy, egy mentő kötelet, hogy húzzák ki onnan ezt a palit, mert lehetséges, hogy bizonyos tekintetben akár még igaza is lehetne annak a csoportnak, de ez itt most micsoda, tessék megmondani nekem. A borzasztó. A te hangodban van fölhárulás, de enyémben nincsen. Ez így van. Nincsen. Én azt gondolom, hogy eh, rendkívül csita a történet mi ebben az ügyben politikailag, morálisan a jó oldalon állunk. Ha egyszerű választ akarok adni, akkor az LMP azt érzékelte az elmúlt napokban, ugye mi fitizáltuk a leghevesebben, kollaboránsak nevezték az én kollégáim az, az LMP magatartását. Azt érezte, hogy hát bizony sokat veszíthet, és ebbeni félelmükben olyanra ragadtatták el magukat, ami egyébként nem illik ő hozzájuk, talán nem is ők. Um, és akkor ezt elfelejted nekik, Szélbernadetnek és a Schiffernek? de Szélbernadetnek ő aktív. De ugye nekem egyszerűen a dolgom az lmp vel mert az LMP a kezdetektől fogva kizárja az érdemi együttműködést bármely más demokratikus pártom. Hát a nincs -e, egymáshoz közünk, ne haragódjál. Hát mit kéne elfelejtenem, hogyha az együttkinek vaterkázó politikai értelemben, akkor végigde gondolom, hogy ezek után szabad-e, lehet -e. De nincs ilyen helyzet. Nem találkozunk, nincs közös ügyünk, nem politikai... És ha belépnek a szférádba? Uh, hogy milyen szférámmal tudnak belépni? Mint tegnap? Mi nem, nem találkozunk. De én nem tudom, hogyan viselkedtem volna ebben a helyzetben. Nem tudom, nagyon könnyű, tudok kívülről. De mégiscsak beléptek a politikai szférádban, a személyes szféradban, nem, de a politikai szférádban nagyon is. Na de erre meg válaszolunk, vagy válaszoltunk, van egy véleményünk. De, többé... de nem lehet ezt a véleményt egy nappal később egy sajtótájékoztatón elmondani, azt ott kell tudni érvényesíteni. Hát ezt mondtad. És azt kérdezem tőled, hogy szerinted egyébként, mert a nép egyáltalán nem nyilvánult meg ez ügyben, ha a nép ezt láttak, akkor számára az egyértelmű, hogy itt mi zajlott, és abban is biztos vagy, hogy a nép mellett foglal állást? Nem, semmi nem egyértelmű van már, ugyan már. Ügyet... És ez így jól van, Feri? Arancsosz. És ez így jól van? Miközben persze nem tudunk rajta változtatni. de ja, hát persze, hogy jól van. Hát a kentrének időszakát éljük. Hát Aminek? Cíkod... A Tudod, hogy a kondelcsikok azért vannak, mert tudatosan mirikezik a kormányok a répeket. Hát Ha ekkor a bőzetes hülyeség hatalmába tud keríteni jó néhány ember, akkor miért gondolnám, hogy egy ilyen ellentmondásos szituációról készült videó az egyértelmű állásfoglalás fog. És kérdezem tőled, hogy a sajtó azt jól teszi, hogyha ezt kommentár nélkül leadja. Az a sajtó, amelyik egyébként korábban összehozza összehoz Hatházi Ákost és Molnár Csabát, és amit ott lát az ember az közel se, az tükrözi, mint amit tegnap lehetett látni. Tehát én azt mondom, hogy az az óriási felelősség a sajtónak, amit persze nem tud megtenni, mert nem lehet egyidejűleg láttatni. Tehát ugye tegnap egész egyszerűen, ha zseniálisan lehetne működni, akkor a felső sarokban párhuzamosan kellett volna adni a szabad szemmel legutóbbi adását. És az milyen volt? Én azt nem láttam. Hát, pedig azt érdemes lenne megnézni, ott, ott imáron másodszor hatháziákos Ákos nyilvános öngyilkosságot követett el, miközben ő meg volt róla győződve első alkalommal, akkor Sepp most másodszor Molnár Csabával szemben kiütéses vereséget szenvedett el, csak nem fektették ki a parkettára. Tehát egész egyszerűen, én nem vagyok egy Molnár Csaba fan valahogy számomra, ő nekem egy olyan eminens tanuló benyomását kelti, amitől én mindig egy kicsit visszahúzódom, függetlenül attól, hogy nem egy buta fiú. De van benne egy ilyen eminens, és attól én frázt kapok. Megszakadt. Igen. Igen. Igen. Korábban Elsimó László beszélt arról, hogy de, ha, ugye, hogyan van az, amikor megszakad az adás valamiféle ilyen sugárzási jogból. Hogy ott volt az ember a szemtanulja, hogy hadháziák, hogy gyakorlatilag van ilyen egy témájú ember, csak a korrupcióról tud beszélni. Ha blogokat nincs jelentősége, csak ugye az abba az irányba mutat, hogy oda gyakorlatilag úgy lett beküldve, ahogy nem lett volna szabad. Tehát Molnár Csaba felkészült volt, Hatházi Ákos pedig, hát szegény egyáltalán nem volt felkészülve, megpróbálta egyfolytában bevinni a sarokba Molnár Csabát a korrupcióról, csak hát nem erről volt szó. Most azok után ebben a társaságban Sifer András alak egyébként tökéletesen tisztában van véleményem szerint Hatházi Ákosnak a kvalitásaival. Ezt hajtani abban van valami visszajogtatószámok. Soha nem vallaná be a siffer, hogy nekem igazam van, de lelkeményeim biztos, hogy tudja, hogy igazam van, de ez így nem működik. Legalábbis hát belejött, vagy az a kérdés is, persze felmerül bennem, hogy aki felülkerekedik alul de de Én nagyon rosszul tűröm felé, tudod, jobb pillanataimban, hogy nem az győzedelmeskedik, aki a jobb. Bízom. De Hosszan nem megyünk be, nem fogják érdekelni a, a, a. Jó, rendben, van, ne vékonyodjunk el, maradjunk Én... itt, és aztán a baj. Én a pártelnökségnek van egy fontos előfeltétele, hogy úgymond generalistának kell lennie. Tehát nem szakpolitikus a pártelnök. A pártelnök az karaktertől a saját pártjának is a legtöbb szakpolitikához a közepest jobban ért, de nem ő a legjobb esze. Akkor, amikor a hadházit választották, aki mégis egy minden bizonyos nagyon jó állatórós és korában helyben politizált, akkor vállalták azt a kockázatot, hogy jó emberből lesz pártelnök akinek nagyon kevés nagy politikai tapasztalata, és minden bizonyal egy sor képessége még azért sem vendelkezhet, hát nagyon fiatal a politikában. Ez azoknak a fejlőssége, akik hat hackásit megválasztották, ettől még lehet nagy politikus egyszer a, a, a Magyarországon, ezt nem tudom megítélni, de hát most kétségtelen látszottak az ő korlátai. Hello. Jelentős, nem csak gondolkodtam, hogy akarja e bármire kitérni, még csak hall a ajánlani tudom a hallgatóimnak, hogy nézzék meg ezt a videót Molnár Csabával. Nagyon-nagyon tanulságos. Uh -huh. De ez már a második menet, mert Csepp is már egyszer volt ilyen, ott a Bomberra nem uralta a terepet, egy minimálisan se uralta. Mészáros Antoniának sikerült uralni a hozzátéve, hogy Molnár Csaba önuralma az egészen elképesztő. Igen? Igen, igen. Na, hát minden esetben ezek után meg fogom nézni. Ugye az önuralom az gyakorlatilag ugye mindig arra videóra utalok, az Edge, ugye az a YouTube-nak az egyik gitárosa, az van egy videó, hogy meg van kötözve, és akkor az orrát meg mindenét piszkálják, a pali meg csak énekel. Itt Molnár Csaba valójában nem csak azt tűrte, hogy sokkal többet és e, hosszabban beszélt hadházi ákos, mint ő, valamelyest emlékeztette, hogy közbeszólni se fog, de az a hang és az a tónusa, ahogy beszélt, hozzátéve, vagy lehet, hogy ő is elkövetett tárgyi tévedéseket, de valami olyan eleganciával csinálta, ha ennek van üzenete a név felé, akkor ezt meg kellett látni. Hozzátéve, hogy az emberben egyfajta, ha én, ha Mészáros Antónia lennék, én biztos megkérdeztem volna hadházi ákostól, mert ő rendszeresen kinézett jobbra, vagy ha tetszik, balra, ez ansnit, tehát ennek következtében ezt nem lehet jól látni, hogy az ember azon gondolkodott, hogy áll-e ott valaki, aki súg, vagy van-e ott valami tábla, amiről olvassa a szöveget, de tisztára olyan volt, mint valami ökölvívó, aki nézi, hogy mennyi idő van még hátra, mert csak abban bízhat. Elképesztő volt. É, é, mintha segítséget kérne, gondol. Tessék? Mintha segítséget Igen, é, igen, igen. Tehát azt kérdezem tőled, hogy ennek, amit tegnap én láttam, videó mekkora jelentősége van, holnapra lenyészik -e? Nem, én azt gondolom, hogy itt az a probléma az LMP-nek, hogy ő is attól fél, hogy tartósan rá fog ragadni az a kép, hogy egy fidesz kollaboráló nem ellenzéki párt kezdve. Azt kérdezem tőled fel, és ez az utolsó kérdésem, és magamra is gondolok. Azt kérdezem tőled, hol kezdődik a kollaboráció? Hol kezdődik a? Kollaboráció. Öhm, ott kezdődik a kollaboráció, amikor egy saját eszmétől idegen eszmével uh, elkezdett kompromisszumokat kötni, valamilyen nem ismert indiktatás. Rendben van. Tehát önmagában a kapcsolatfelvétel és önmagában az, hogy az ember beszélget vele, de közben az értékrendszerében legalábbis szerinte nem kell, Jelentős be, változtatást eszközölnie, ez még nem a kollaboráció, ugyanis ugye állandóan az a kérdés vetődik fel, hogy önmagában a szóbaállás kollaboráció, -e, vagy a kollaborás viselkedése utal-e, és természetesen ez vonatkozik, hogy ott mennyi dob van. Nem mondom, hogy csökkentsük a zalai dombok számát, de akkor valaki intéz el, hogy a telefon ne szakadjon meg a telefonvonal. Igen, sokadomb. Ezt a kérdést... Jó, az a kérdés, hogy a kollaboráns viselkedést könnyel kimutatni, vagy sem. Hadd mondjak egy egyszerű példa. Figyelek. Amikor a Fidesz azzal a kéréssel fordult a parlamenthez, hogy támogassuk, hogy magyar csapatok haderő részt vegyen az iraki rendteremtésben, akkor mi ezt támogattuk. Hát nem azt jelenti, hogy nem lehet soha semmilyen ügyben együttműködni ezzel a kormányral. Én sem állítom. Azt állítom, hogy olyan ügyben nem lehet, ami a saját természetettel, meggyőződéssel, ellentétes. Márpedig, ha a jobbik demokratikus ellenzéki pártnak mondja magát, akkor az önként fenntartásában nem közönműköd. Tökéletesen, és akkor az utolsó kérdésben sikerült még egyet találnom itt a tarsolyomban. Donald Trump és a sajtó, Donald Trump és a New York Times. Mennyire érdeklődéssel figyeled azt, ami oda át történik? Ö, hát az átlagosnál nagyobb bal nyilván egy sor Amerika szakért. Milyen az mondja gyurcsát, amikor ott van a japán miniszterelnök, ha jól beszélek, és közben ott ül a lánya? Tehát az, az ember azon gondolkodik, hogy... Itt most valami új kezdődik-e? Mert egyébként korábban ez elképzelhetetlen volt, és most azon gondolkodik az ember, hogy ha ezt jól látja, akkor vajon ő most kimegy a divatból, amikor ő azt gondolja, hogy ott a lányának nincs helye, vagy a New York Times-szal így nem beszélgetünk, de nem akarok kérdés-kérdésre halbozni, mert a kettőnek egymáshoz semmi köze nincs, legfeljebb annyi, hogy egy személlyel kapcsolatos. Ö, nem akarok én primitív Belezéki szerepbe kerülni, de mond, mennyivel rosszabb az, mint amikor az Orbán miniszterelnök egyik gyermeke, hát hogy mondjam, teljesen nyilvánvalóan formális nekatalmazás nélkül a magyar idegenforgalom, stratégiai kérdés. Én ezt értem, de ezzel Magyarországot Amerika nagyságára emeled? Nem, ezzel azt mondja, hogy van itt két olyan politikus, amely sok tekintetben hasonlít okay. egymásra. Nyilván nem egy pályán fociznak, nem azonos súlyok. De ettől még az, hogy elkezdjük a családot demokratikus felhatabadást nélkül bevonni a közpolitikába, hát az egy, hogy mondja... És azt látod az hogy ezt egyébként ma Amerika olyan, hogy képes lesz elfogadni? Hát, eh, azok, akik megválasztották, eh, mégisak Amerika aktív választóinak a fele, azoknak egy jelentős egészen biztos. Egészen kisztus. Nehezen tudom képzelni mind Szóval, szóval arra, hogy mi történt a New York Times-nál, mi történt egy nappal korábban, amikor összehívtak. Az amerikai véget jelentős részét és minősíthetetlen módon beszélt. Én nem tudom, hogy mi ennek a vége. É, nyilván én azt, azt remélem, hogy vagy az elnök, a megválasztott elnök picikét megjuhászodik, és egy visszafogottabb magatartás vesz fel, vagy ha nem, akkor nekünk is bajunk lesz. Még csak a világ legbefolyásosabb országa. Így nem lehet sem haza, is sem nemzetközi konfliktusokat elintézni. Ezen módon szerintem. Persze lehet, hogy azt hogy hogy de, de hogy nem, ott van Közép-Európában az Orbán nevű lám-lám ütvág most már évek óta, és hát viszonylag massz ott van. Mi is azt hittük, hogy ilyen stímsban nem lehet kormányozni az országot, amit az Orbán tesz, állandóan háborúzza mindenkivel, minden korábbi szabályt felrúgva, és egyébként mennyi neki még. Utolsó kérdés, mert valaki megkérdezte, hogy a Széles Gáborhoz mész elmondvára, hogy neki van Zalacsányban. <hállt> nem, kérlek szépen, ezt tudom, hogy a Széles Gábornak itt van. Isten ments. Ilyen nagyon tipikus vidéki programot nyomok. mezőgazdasággal foglalkozó gazdákra fogok találkozni, és azok, akik kísérnek enged a programra, azok, az, az alacsányi körforgalomnál van egy étterem, belül találkozom itt fél tízkor. Megiszünk egy kávét, és tízkor kezdődik a program. Jó utat, köszönöm szépen a rendelkezésre. Elást. Köszönöm. Én is köszönöm. köszönöm.